Частина двадцять третя. Розділ третій. Північна частина будинку Маккоя була непридатна для життя. Після дуже сніжної минулої зими дах там опинився всередині вітальні. Але із західного боку збереглася їдальня, суто фермерська за стилем, довга, майже як залізничний вагон. От там й зібралися втікачі з Честер Барбі спершу розпитав Джо, Норрі і Бенні, що вони бачили, чи що їм вижалося – коли вони знапритомніли на краю того, що тепер між ними називалося осяйним поясом. Джо згадав палаючі гарбузи. Норі сказала, що все стало чорним і сонце пропало. Бенні спочатку заявив, що нічого не пам'ятає, а потім долоною ляснув собі по губах. Згадав. «Крики!» – промовив він. «Я чув крики! Таке щось там було, дуже погане!» Спершу всі мовчали, осмислюючи почуте. Першим озвався Ерні. «Палаючі гарбузи не вельми звужують діапазон пошуків, якщо це те, що ви намагаєтеся робити, полковнику Барбара. Купу гарбузів і сонячного боку стодоли можна побачити ледь не під кожною стіною в місті. Врожайний сезон на них був». Він помовчав, а потім додав. «А чи коли такий знову буде?» «Расті, а твої дівчатка?» «Та майже те саме, і далі Расті розказав йому все, що зміг пригадати». «Зупиніть Хеллоу, він зупиніть великого гарбуза», – зачудовано повторив Ромі. «Чуваки, тут конкретно є якась схема, я відчуваю», – вигукнув Бенні. «Нема базару, чувачок», – підтримала його Розі, і всі розсміялися. «Твоя черга, Расті, за охоти в Барбі. Може, варто про те, як ти зомлів, коли сюди підіймався?» «Уточнюю, я тоді не зовсім зомлів», – сказав Расті. «А всі ці речі легко пояснюються загальним стресом». «Масовий психоз, включно з груповими галюцинаціями. Звичайна справа в тих, хто перебуває в пригніченому стані». «Красно, дякую, докторе Фройд», – уклонився Барбі. «А тепер розкажи нам, що саме ти бачив». Расті вже дійшов до фігури в смугастому ковпаку патріотичних кольорів, і тут вигукнула Ліссі Джеймісон. «Та це ж те опудало, що стоїть на галявині перед бібліотекою». «На ньому ще надіта моя стара майка з фразою з пісні Ворена Зевана». «Мила батьківщина Алабама заграйну ту пісню мертвого гурту», – продовжив її фразу Расті. «І садові совки замість рук. Ну, словом, воно загорілося, а потім пух і щезло. Разом з моєю млістю». Він обвів присутніх поглядом. Здивувався, якими розширеними очима вони на нього дивляться. «Розслабтесь, друзі. Мабуть, я бачив це опудало раніше, перед тим, як це зі мною трапилось. А моя підсвідомість потім виштовхнула його нагору. Він націлив палець на Барбі. А якщо ти знову назвеш мене доктором Фруйдом, отримаєш щігля». «А ви насправді бачили його раніше?» – запитала Пайпер. «Можливо, коли забирали своїх донечок зі школи чи ще якось. Бо ж бібліотечна галявина прямо навпроти ігрового майданчика». Расті не уточнив, що останній раз він забирав дівчаток зі школи ще на початку місяця, а тоді навряд, щоб десь у місті вже робилися якісь хеллоуінські інсталяції. «А тепер ви, Джекі!» – звернувся Барбі. Вона витерла собі губи. «Ви вважаєте, що це дійсно важливо?» «Так, саме так я і вважаю!» «Люди горять!» – промовила вона. «І дима крізь нього в тих місцях, де розриви в димовій завісі, палахкотить вогонь!» «Здається, ніби палає весь світ». «Йо!» – підхопив Бенні. «Люди кричали, бо вони горіли. Тепер і я своє пригадав». Він раптом сховав обличчя на плечі в Елви Дрейк. Вона його обійняла. «До Хеллоуіну поки що цілих п'ять днів», – сказала Клер. «Я так не думаю», – заперечив Барбі. Дров'яна піч у кутку кімнати засідань у міській раді стояла давно нікому не потрібна. Крита пилюкою, але все ще залишалась у робочому стані. Великий Джим перевірив, чи відкрито димохід. Рипнула і засувка. Далі витяг накопичені Дюком Перкінсом матеріали з конверта з кривавим відпитком підошви. Погортав, кривлячись від читаного, а потім вкинув папери в піч. Конверт залишив. Картер був на телефоні, говорив зі Стюартом Бові, переказував йому, що бажає Великий Джим для свого сина. Казав, щоб той зараз же брався до роботи. «Добрий хлопець», – думав Великий Джим, – «далеко може піти, поки пам'ятатиме, з якого боку йому маститься хліб маслом, тобто». Тим, хто про це забуває, доводиться платити високу ціну. Андрія Грінел про це дізналась лише щойно цього вечора. На полиці поряд із Пітчо лежала коробка сірників. Великий Джим чиркнув і торкнувся полум'ям сірника краєчка доказів Дюка Перкінса. Заслінку він залишив відчиненою, щоб бачити, як вони горять. Це дарувало йому неабияке задоволення. Підійшов Картер. «Стюарт Бові на зв'язку. Сказати, що ви зателефонуєте йому пізніше?» «Дай мені його». Простягнув руку по слухавку «Великий Джим». Картер показав на конверт. «Ви хочете, щоб я це також вкинув до печі?» «Ні. Я хочу, щоб ти взяв чистих аркушів із спрінтера і поклав їх у цей конверт». Картеру вистачило миті, щоб осягнути ідею. У неї були просто торчкові галюцинації, наркоманська маячня, так? Бідна жінка, погодився великий Джим. Спустись у протеатемне сховище, синку, це там. Він кивнув великим пальцем повзпіч, у бік цілком звичайних дверей, якщо не звертати уваги на табличку з чорними трикутничками на жовтому тлі. Там дві кімнати. У кінці другої стоїть малий генератор. «Окей. Перед генератором є люк. Його важко помітити, але як придивишся, то побачиш. Підніми його і подивися. Там внизу мусить бути заховано чи то вісім, чи десять невеличких балонів із пропаном. Принаймні, останнього разу, як я туди заглядав, вони там лежали. Перевір і доповіси мені, скільки їх там». Йому стало цікаво. Чи спитає Картер, навіщо це? Але Картер промовчав. Просто відвернувся і вирушив виконувати наказ. Тому Великий Джим докинув йому вслід. Одне зауваження, синко. Не забувай завжди ставити крапки над «і». Та в кінці речення. У цьому криється секрет успіху. І в Божій помочі, звісно. Коли Картер пішов, Великий Джим натиснув на телефоні кнопку відновлення розмови. І якщо Стюарт уже відімкнувся, його сраці світитимуть круті непереливки. Стюарт чекав. «Джиме, я співчуваю, така втрата!» – промовив він першим чином, і це вже був йому плюс. «Ми зробимо все, як годиться. Я думаю, найкраще підійде до мови на моделі «Вічний упокій». Це дуб, протриває тисячу років». «Продовжуй, швидше переходь до головного», – подумав мовчки Великий Джим. «Це буде найкраща наша робота, він буде як живий, ось-ось встане і посміхнеться». «Дякую тобі, друже», – промовив Великий Джим подумки собі відзначаючи. А він з біса порозумнішав. «Тепер про той рейд, що призначено на завтра», – почав Стюарт. «Я тобі і сам якраз збирався подзвонити щодо цього. Тебе цікавить, чи він залишається на порядку денному?» «Так, залишається. Але ж з усім цим, що трапилося?» «Нічого не трапилося», – перебив його великий Джим. «Ми можемо тільки подякувати за Божу ласку. Я можу очікувати від тебе на амінь за це, Стюарте!» «Амінь», – запопадливо проказав Стюарт. «Всього лише хріноверть, спровокована ментально нездоровою жінкою з револьвером. Вона зараз уже вечеряє з Христом і всіма святими. Я не маю щодо цього жодних сумнівів, бо не її вина в тім, що тут таке трапилось. Але ж, Джиме, не перебивай мене, коли я говорю, Стюарте. То все наркотики, все ті кляті ліки, вони роз'їли їй мозок». Люди все зрозуміють, коли потроху заспокояться. У Честермілі народ благословенно розважливий, мужній. Я вірю в наших людей, вони з честю пройдуть крізь усі негаразди. Я в них завжди вірив і віритиму. До того ж, зараз у головах у них нема інших думок, окрім єдиної – побачити зі своїми рідними і близькими. Наша операція відбудеться, як заплановано, опівдні. півдні. «Ти, Ферн Роджер Мелвін Ширлз». Очолить вас Фред Дентон. Він же підбере ще чоловік 5-6, якщо вважатиме, що вони стануть у пригоді. Він кращий, кого ти можеш на це поставити. Фред цілком у порядку. А як щодо Тібода? Того хлопця, котрий весь час ошивається біля тебе. Стюарти Бові, кожного разу, як ти розкриваєш свого рота, разом із запахом у тебе звідти тхне твоєю непевністю. Зараз же стули пельку і слухай. Ми говоримо про хирлявого наркомана і фармацевта, котрий гусака не здатен налякати. Ти даси мені на це, амінь. Йо, амінь. Поїдете двома міськими ваговозами. Зв'яжись із Фредом, щойно ми закінчимо цю розмову. Він іще мусить бути десь тут неподалік. І розкажи йому, що до чого. Скажи йому, що завтра вам усім треба подбати про власну безпеку. Там у задній коморі, у поліцейській дільниці, повно всякого лайна, що його... Нам колись скинули зі служби нацбезпеки. Кули непробивні жилети і бронекуртки, і ще хто зна що. Тож хоча б тепер воно стане нам у пригоді. А тоді поїдете туди і викурити звідти ту парочку. Нам потрібен той пропан. А як щодо лабораторії, я думав, може нам її варто спалити? Ти здурів! Картер, котрий саме в цю мить повернувся до кімнати, подивився на нього здивовано. З усіма тими хімікатами, що там складовані? Одна справа газета Шамвей, а тут казан з абсолютно іншим варивом. Тобі варто бути розважливішим, бо я почну думати, що ти такий же йолоп, як Роджер Кіл'ян. Гаразд, Стюарт промовив понуро, але великий Джим був певен, що той зробить усе правильно. Та й все одно він більше не міг витрачати на нього час будь-якої хвилини може пройти Рендолф. Достоту, парад дурнів довічно нескінченний, подумав він. «Ну, а тепер восхвалимо Бога Великого», – проказав Великий Джим. Внутрішнім зором він побачив себе верхи на спині Стюарта, як він топче його обличчям у грязюку. Захоплива вийшла картинка. «Схвалімо Бога», – пробурмотів Стюарт. «Амінь, брате», – відгукнувся Великий Джим і відімкнувся. Скоро по цьому прийшов і шеф Рендолф з утомленим, але задоволеним обличчям. «Здається мені, що декількох наймолодших новобранців ми втратили назовсім. Додсон Роклів і синок Річардсонів пішли, але більшість інших тримаються, і я заохотив декількох нових. Це Джо Боксер, Стабі Норман, Обрі Таул, той, що його брат, ну, ти знаєш, тримає книгарню». Великий Джим доволі терпляче слухав цю тираду, щоправда лише краєм вуха. Коли Рендолф нарешті заглух, Великий Джим підштовхнув до нього по полірованій стільниці конверт із написом Вейдер. Ось те, чим вимахувала наша бідна Ендрія. Поглянь но сам. Рендольф завагався, потім підшпилив клапан і витяг звідти стос аркушів. Але тут нема нічого, лише чистий папір. Твоя правда, правдива і істинна. Коли збереш завтра свій особовий склад у поліцейській дільниці, рівно о 7:00 ранку. Бо наші мурашки мусять почати метушитися вельми рано. Ти слухай уважно, коли дядько Джим тобі щось говорить. Можеш їм роз'яснити, що бідна жінка була просто не в собі, як той анархіст, котрий застрелив президента МакКінлі. А хіба це не гора? Великий Джим згаяв хвилинку на зачудування, з якого такого дуба впав синочок Місіс Рендолф, коли був маленьким, а тоді продовжив воліючи швидше закінчити. Йому не світить цієї ночі доброго восьмигодинного сну. За Божого благословення, вдасться поспати хоча б п'ять годин. А йому так треба виспатись. Цього так треба його втомленому серцю. Потрібно задіяти всі поліцейські машини. По два офіцери на екіпаж. Перевір, щоб у кожного був газовий диспенсер і шокер. Але якщо хтось вистрелить з вогнепальної зброї на очах у репортерів, перед камерами, перед тим нікчемашним зовнішнім світом, я сам у того вирву кишки на підтяжки до штанів. Так, сер. Нехай вони їдуть по узбіччях шосе 119, супроводжують натовп. Ніяких сирен, але мигалки, щоб блимали. Як на параді, зауважив Рендолф. А то ж, піте, як на параді. Дорожнє полотно нехай залишається вільним для людей. Хто під'їжджатиме на своїх машинах, наказуйте їм залишати їх і далі йти пішки. Оголошуйте це через гучномовці. Я хочу, щоб вони були вже добряче втомленими, коли туди дістануться. Втомлені люди – це люди більш схильні до покірності. А як ти гадаєш, може нам варто відрядити кілька загонів на пошуки арештантів, утікачів?» Він побачив, як на цих його словах спалахнули очі великого Джима і підняв долоню. «Я просто спитав, просто спитав!» «Гаразд, ти заслужив на відповідь, ти ж кінецькінцем у нас шеф!» «Правда, Картере?» Йой, сказав Картер. Відповідь буде однозначна. Ні. І це тому, шеф Рендолф, слухай мене уважно, бо вони не можуть втекти. Навкруг Честер Міла стоїть купол, і вони абсолютно, беззастережно, не мають ніякої змоги кудись втекти. Тепер ти второпав, як робляться розумови виводи. Він помітив, як почервоніли щоків Рендолфа, і додав. Будь обережним з відповіддю, я тобі раджу. Я розумію. А тоді зрозумій ще й інше. Поки Дейл Барбара перебуватиме десь на волі, не кажучи вже про його спільника Еверета, люди ще ревніше шукатимуть захисту у своїх урядовців. І як би нам не хотілося закручувати гайки, але ми змушені будемо зреагувати на такі обставини». Рендолф прояснів. Нехай він і не мав поняття, що є і президент, і є також гора на ім'я Маккінлі, проте він зрештою докумекав таки, що Барбі в чистім полі для них може бути набагато вигіднішим за Барбі в кулаку. «Так», – сказав він, – «будемо змушені». «Чорта, точно ж! А як щодо прес-конференції? Якщо ти на неї не підеш, то, може, захочеш послати?» «Ні, не захочу. Я буду тут, на своєму посту, де моє законне місце, моніторити розвиток подій. А преса нехай собі провадить конференцію з тисячою або й більше тих людей» які припруться туди, до південної межі міста, і лупитимуть там очі немов ті роззяви на нову будівлю. Нехай щастить їм в інтерпретаціях того белькотіння, якого вони там наслухаються. «Де хто там може розповісти про не дуже похвальні стосовно нас речі?» – промовив Рендолф. Великий Джим блиснув крижаною усмішкою. «На те й дав нам Бог міцні плечі, друже. Окрім того...» Що зможе зробити той нахабний Нікчемаха Кокс? В'їде сюди верхи на коні і витурить нас із кабінетів?» Рендолф запопадливо захихотів. Вирушив до дверей, але раптом про щось іще згадав. «Там збирається дуже багато людей, і вони там перебуватимуть довший час. Військові на своєму боці встановили пересувні туалети. Чи не треба нам зробити щось подібне і зі свого боку? У нас, здається, було кілька таких кабінок на складі». Для дорожніх робітників їх використовували. Може, Алтімонс міг би, Великий Джим послав промовистий погляд, у якому ясно читалася його думка. Він вважає, що новий шеф поліції раптом здурів. Якби моя воля, наші люди завтра сиділи б у безпеці, у своїх власних домівках, замість того, щоб відходити з міста, мов якісь ізраїліти з Єгипту. Він витримав паузу для наголошення на наступному? Якщо комусь припече. Дозволиш їм піти і покакати там, десь у клятих чагарниках. Коли Рендолф нарешті пішов геть, Картер промовив. «Якщо я побожусь, що не маю наміру лізти не в свої справи, чи можу я вам дещо сказати?» «Так, звісно. Я люблю дивитися, як ви дієте, містер Ренні. Великий Джим вишкірився в широкій сонячній посмішці, яка освітила цілком усе його обличчя. «Ну, ти маєш свій шанс, синку. Навчався чогось в інших». Повчись тепер у кращого. Я так і думаю робити. А зараз від тебе мені лише потрібно, щоб ти підвіз мене додому. Будь у мене завтра рівно о дев'ятій ранку. Ми приїдемо сюди і дивитимемося шоу по CNN, Але спершу ми посидимо на міському пагорбі. Подивимося, як виходитиме народ із міста. Сумно це насправді. Ізраїліти без Мойсея. Мурахи без мурашника, підхопив Картер. Бджоли без вулика. «Але перш ніж забрати мене, я хочу, щоб ти з деким побачився. Або спробував, принаймні. Можу закластися саме з собою, що вони виявляться безвісті зниклими». «Хто це?» «Розіт Вічел і Лінда Еверетт. Дружина медика». М -м, «Я знаю. Можеш також перевірити, де Шамвей. Я чув, що вона може зараз жити в Ліббі, у тієї проповідниці з погано вихованим собакою». Якщо хоч когось із них побачиш, допитай їх про місце перебування наших утікачів. Жорстко чи м'яко? Середнє. Мені не конче потрібно, щоб Барбару або Еверета зловили саме зараз. Але я б не відмовився знати, де вони ховаються. Вийшовши на ганок, Великий Джим набрав повні груди смердючого повітря, а відтак і видихнув із гмиканням, у якому вчувалося задоволення». Картер теж почувався вельми задоволеним собою. Ще на минулому тижні в банькатих окулярах, щоб уберегти собі очі від іржавої лупи, яка сіялася з поїдених сіллю вихлопних систем, він міняв глушники. Сьогодні він впливова людина зі становищем. Легкий сморід у повітрі здавався невеликою ціною за це. «Маю до тебе одне запитання», – промовив Великий Джим. «Як вона тобі смакувала? Нічого була». Картер трохи завагався, а потім таки відповів. Трохи сухувата спершу, але далі все поїхало, як по базарній олії. Великий Джим розреготався. З якимось металевим призвуком, немов монети посипалися у лоток торговельного автомата.